«Одійшліть назад, пане, повсюду». Олекса став на вкарачки, застогнав і знову ліг. «Не годиться брати ті гроші», – сказав Грушевич. «Пане Грушевич, розкажіть анекдот. Щось з лікарської практики», – попросив Олекса. Грушевич кинув на Олексу швидким поглядом і чогось зблід. «Я боявся, що він зараз дасть Олексі ляпаса, але він збліс. Ще дужче схопився за живіт, зігнувся в три погибелі і заквапився до виходу. Не було його з півгодини. Коли він повернувся, обличчя вже подобріло і розм'якло. Розповім одну бувальщину, несподівано згодився він. Залиште ради Бога, простогнав кривов'яз. Грушевич потупився, рушив до Олекси і почав розказувати пошепки. Ха-ха-ха, зареготав Олекса, і тут же скривлений, зліз із нар і поніс вражений недугою живіт надвір. Хто його знає, як ми виглядали б комусь збоку, але в хлопцях, які вирішили познущатися над людською недосконалістю, було більше витривалості, ніж у кривов'язовому мовчанні. В ці хвилини він нагадував здичавілого трагіка. «На завтра в нас і яблук не лишилося. Завтра буде важкий день. Чогось мене хилить на сон», – сказав я. Хлопці почали влягатися, ніби чекали команди. Я здав перепустку, але мене знали всі офіцери в полку, і я вирішив піти до казарми. На пропускному пункті чергував Стефан Сідлецький. Колись він простояв біля нас кілька годин – придивляючись, як ми працюємо, бо й сам був слюсарем. У війну Сідлецького контузило. Він гикав. Мабуть, офіцерська аристократія кепкувала над ним. «Пан нові, повсюди моє вітання!» Перестрів мене в проході Сідлецький. «Як ж життя ви чогось дуже подалися?» Кепсько покрутив я головою. «Нема роботи?» М «Мені з додому те саме пишуть. Ідіть до діда», – так ось і в полку називали командира. «Може, щось знайдеться?» Я по-дружньому потиснув йому руку. Полковник засідав з штабістами. Я опустився на лаву в коридорі. Темніло в очах. Млоїло. Я мало не падав. Минуло близько години. В кабінеті почався гомін. Офіцери виходили курити. Я переступив поріг. Полковник ще розмовляв з начальником штабу. Батьківським наставницьким тоном щось розтлумачував. Він кілька разів зупиняв на мені погляд та не бачив. Але ось начальник штабу відступив від столу, я привітався. «Що вас знову привело до нас?» запитав полковник, видко, ще не забувши, як я молив його, щоб крім мене взяв на роботу Покуцького. «Чи не знайдеться яке-небудь діло?» Полковник звівся, втомлено випростався. «Нічого не можу порадити. Я не рушав з місця. Внуші шапку думав, тільки б не впасти. Військові витрачають половину життя на умовні ігри і не люблять комедіанства». «Водогін працює добре», – мовив полковник. «Ви кваліфіковані спеціалісти. Та що вдієш? Не можу вам нічого запропонувати. Хоч, дивіться самі, треба розібрати старі туалети і позасипати ями». «Згодний», – сказав я. «Тоді попросіть у чергового інструменти і приступайте». «Але якби ваша ласка, то я взяв би продукти наперед. Тільки тепер полковник глянув на мене пильніше. «Я розпоряджуся», – сказав він, опускаючи очі. «Коли тобі вкрай погано, думай, що комусь ще гірше. Вони десь на нівець пропали, бідні мої хлопці. Я пригортав до грудей пакунок з продуктами. Вишневе пруття за пазухою тепко поколювало шкіру. Я то підбігав, то йшов повільніше». Віддихуючись, то знову пускався під тюбцем. Чому ніхто з психологів не напише дослідження? «Людина в біді» – це була б надзвичайно актуальна книжка. Грушевич клявся, що Шевецький.